כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מכירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, וברצונם עקרו שור. ארור אפם כי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 לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי <אד> יבוא שלו ולא יקהת עמים. עושרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. כיבש ביין לבושו ובדם ענבים שוטו. הכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב.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 ויצב אותם ויאמר עליהם, אני נאסף אל עמי, קיברו אותי אל אבותיי, אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, במערה אשר בשדה המכפלה, אשר על פני ממרא בארץ כנען, אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרון החיתי לאחוזת קבר.